Sammanfattning, kapitel 5, verserna 18 till och med 21. 18. Vi vet att det som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar den och den onde kan inte röra den. 19. Vi vet att vi är från Gud, och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. 21. Mina barn, var på er vakt mot avgudar.